«Порадився з вами, і ви...» «Не пам'ятаю я цього», – холодно повторила Валіде, закриваючи обличчя білим яшмаком і, мов би, відгороджуючись від грека. Ібрагім розумів, що не може так піти від цієї загадкової жінки. Вхопився, як за порятунок, за слова з Корану. Сказано, коли в них немає свідків, крім самих себе, то свідчення кожного з них – чотири свідчення Аллахом, що він правдивий. А п'яте, словами з Корану відповідала Валіде, що прокляття Аллаха на нім, коли він брехвун. Ваша величність, мною керувала любов-відданість до падишаха. Цього я не пам'ятаю, упевто повторила темногуба жінка, не даючи ібрагіму наблизитися до неї в своїй щирості ні на п'ять. Тільки любов і відданість, ваша величність, тільки любов, ні обіцянки, ні запоруки, як і від хорем. Обидві виявилися хитрішими, ніж передбачав грек. Мали його в руках і не хотіли випускати безслушної нагоди, але й не видавали султанові. Тим часом не видавали, і треба було користатися цим. Бесіди, вечері, прогулянки з султаном, тут Ібрагім мав ясна річ перевагу над усіма наближеними. Та однаково бачив, душа Сулейманова лишається для нього таємничою і закритою так само, як і для всіх інших. Ніхто не знав, що скаже султан сьогодні, що зведеть завтра, кого возвисить, кого покарає. Він сміявся, коли Ібрагім знайшов трьох череватих карликів, підстриг їм бороди, як Ахмеда-Паші зодягнув їх у блазенські візирські халати Дав дерев'яні шаблі і примусив битися ними перед Сулейманом Супроводжуючи султана до приморських садів А що з того? Ахмед-Пашай далі ображав усіх на дивані А Ібрагім мав сидіти мовчки Бо був тільки головним сокольником та й годі До того ще й належав до Еджені чужаків як зневажливо називав їх Пірі Мехмед Паша, який одного дня несподівано виявив, що в дивані лишилося тільки два чистокровні османці – сам султан та він, його великий візир. Досі ще не було випадку, щоб у султанів великими візирами були люди чужої крові. Тепер така загроза нависла невідворотно, і значною мірою спровинений був у цьому сам Пірі Мехмед. Бо хіба ж не він колись добився у султана Селіма, щоб Мустафа Паша став фізиром? І хіба не він першим помітив хоробрість Ферхада Паші? І не за його порадою Ахмеда Пашу поставлено було румелійським беглербегом? Сулейман успадкував цих чужаків від свого батька разом із Пірім Ахмедом. Османець Касим Паша запав у глибокій старощі і вимушений був полишити диван. Тепер піде на спочинок і він, Мехмед Паша. І запанують тут ці босняки чи болгари, потурчені християни, віроломні підозрілі в своїй ненажерливості. Не жди вірності від того, хто вже раз зрадив. Ці люди тільки метушаться біля підніжжя могутньої кам'яної стіни, зведеної османами. Піднятися не дано нікому з них». Б'ються за те, хто стане найближче. Ото й сього. Султан теж це знає, тому з такою нудьгою на обличчі слухається у гризню на дивані. І ніхто не знав, що Сулейман мав сповірницю у своїх державних справах, який щоразу переповідав про сутички на дивані. І про невдоволення серед яничарів, котрі не можуть вгамуватися після Родосу, бо для них перемога без здобичі гірша за поразку. І про свої клопоти з владою, яка що безмежніша, то безмежніша залежність від неї того, хто нею користується. Механізм влади ускладнюється і розбудовується навіть тоді, коли, здається, ніби ти нічим цьому не сприяєш. Дві тисячі хавашів у самому тільки султанському палаці топкапи, сорок тисяч військ капукули, тридцять тисяч яничарської піхоти і десять тисяч кінних спахіїв.